Good morning to you Good morning Good morning It's great to stay up late Good morning Good morning to you When the land began to lay the stars were shining bright Now the milkman's on his way it's too late to say good night So good morning Good morning Sunbeams cross us now good morning Good morning to you and you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 Mgjesi, mirë mgjesi, mirë se geni ardhur në klubin e mgjesit Në klab e FM në 100.4 Edhe në ekranin e klab të vës, mirë mgjes Që kemi si jeni, mirë? Mirë, qësë jeni? O, mirë Shkërqyshën fare, duhet, thosha Adimir mgjes Ndoli si mirë, Adimir? Mirë, shumë, mirë Qësë bëhët? Ja Gati? Si një ditër e tësot ah, Gjithë ditën I kënaqur me të shokës, në shokës <laughs> <laughs> Përse, përse sa po Ja. Pas ke dhe shoqë, mirë ngjesh. Shoqësh dhe shoqësta. Mirë ngjesh. Sa e themi ze vlezrin e motra, situata. Ne këtu jemi këtu në klub, po ti na bëre shoqë dhe shoqë. Motorolta. Fiesh si pastë spres <laughs> me këmbën <laughs> e tokë. Motorolta. Vëlla <laughs> <Motorola ta. laughs> <Vala> Blendi. Aj. <laughs> si <laughs> u bën ju gjithë motrave këto? Unë nisim si koleg. Vëlla Lorini nga <mjësë>. rrugës. <laughs> Jeze. A lorgati? Gati, uh... gati. Gati. Ej, bujë Samir di atje. Dje, ishte, mirë, dhja, dhja... Dhja... ishte suni, shumë mirë. Shumë. Uh, Dje ë hëngrëmë pime me motrat, <laughs> e, me vëllezërit. <laughs> ja kaluam mirë. Ishte nuk e di se kush këndon, ai ishte banda e miqësisë. Grupim. Ço qonin gru... grupi jo, na. Jo, na na ti qom ne, na se protofon në, na apo tashin na. Na, na. Nana, më duket se ata ishin na. Ata nuk ishin na, oltë, ata do të vinin më vonë. Ishin grupi hapës, Olta. Pastaj kam thënë, ti u rumbulove? Më falni. Po. Po jo, ide, më duket se kemi parë ka qenë te voice ai, a diçka e tillë se ku ka qenë ai djali? Ndoshta. Çi këndon vetë? Te. Te, ë, ã? Te. Te. Mateo? Mateo, bravo, Mateo. Te zënë çete Flori. Faleminderit Lori. Por e shoqtave nga jo, situata. Ne shkuam, shkuam për të parë Sex Falemner sa më e provu, ëh, um, dhe sala kur ne mbërritëm ishte më plot se plot. Mm -hmm. Oo, oh. ta. <laughs> Nuk kishte vend, nga sa duhet ka funksionuar. A kishin shpërndar më shumë ftesa ëh nga ç'kishin vende tek teatri eksperimental, por ideja ishte këtu që un Jeri, Olta, Lori Ne ishim let katër. Ë shkuam atje, atje kishte prova, atje ishte muzikë, hmm. por uh, shkuam për të parë shfaqjen në teatrin Kujtimi i Spajvoglit dhe dhe sau ishte super mbushur. Dhe nuk ishte dhe parë kishte fare të shënjë. Kishte edhe njerëz në këmbë. Kishte njerëz në këmbë po. Kështu që, që opsioni i vetëm që ne kishim, dhe me, thën treden, kesh, <laughs> me sex, të thënë drejtë nuk kishte opsion i keq. Meqë seks nuk provom dot. Po. Nuk e nuk e pam dot shfaqjen me me ritën atje. Uh, ndorim bërjasht dhe morëm një bir, el bar, el bar Se kishim muke dera të hatrë Ta <gjim> kisha dit kështu i kisha gjenë prova uh, uh, ma, Ishte njër, ishte a preste a oh. Pasa erja e jo stuhia e madhe që do përmbyst të tiranën po E kërësysh, gjitha ndhe i kshu makina që përskoni në për uj Qatërra që me iku nga <gjim> dora u alë të qa kam heqin Si ishe kjo puna stuhis? Se shumë po, u hapën të... sa shethejme të tjelo U po hapën sa shethejme se ishën të faqe Ishë kjo e kjo weather Që e kishtë, vësa e mori ABC News-i E këpëtion se qfar Por që e, nga burimet Ata që meren me këtë punë, profesionistët E huaj, dekleronin që Do të vindë dhe një stuhi e mave Shiu Nga Afrika Verjore Kapët mm -hmm. e Italinë e Jugut Sicilin Kalabrin Shqiprin e Mesme Po gjithë shqiprim pëthuaj sesaj mm -hmm. qështë teritori Edhe shkondhe mm -hmm. pasaj drejt sërbist Dhe do bëndhe namin me përmbytje Do më tënë rezikuar me një shilet e erët në hartë Edhe tëshin Po bo, po bo, s'po vjen tëshin një, një stuhi e rral Thashtë e rare storm hits the Mediterranean mm -hmm. um, Do më tënë nami Edhe asë gjithë sëndodhi I gjithë stuhia ishte shqiu që ra par mbrëm Jo mbrëm, par mbrëm mm -hmm. Ra pak shi, këju ishte një, një shi i më të farë po, Më mirë, jo. do të shtat. Po. Jo, më voprisja. Po Ça vër plane? Kisha një kisha një çu un një dërras. Mm. Se aty të shkalla thonë që përmbytet kur kur ka xhira të vëqël, jo kur ka këto mm. po, të ndenj. Po, xhira të ndenj është. Edhe ne të shpia jon morëm masat, mbyllëm gjitha dritaret. Ja. Edhe pse ishte vapë. Po. Se tham makarona bleva un oriz, <laughs> konserva me. E kam botavë. Pra mora buk për 10 ditë. Po. 10 tash. Morëm ujë, tamse quse dia prezient bardat me të zezat në Portuba sa ne luajm e, e uj, gjitha këto gjëra unë nuk mora se thash do videri te katit do vim puncat dit tash un do telefonojm kshu në studio mi mi a doon për mediat mediat vdesin për kshu ah po, po po e neisem kshu mm -hmm. që nuk na do liqë erdhi e premtja moti është i mirë madje thon thon që fundjava do të jetë akoma më e bukur kështu që mund të jemi përballë një grihen temperaturat vërtet po Do shkojmë prapë në plazh, mesa duket. Unë uh, them no. që nëse menjëse 9 30 gradë shkohet në plazh, pse jo? Pse s'shkohet? Po shkohet me ulta. Shko, e dëgjoj, a t'u them një një gjë që më ndodhi mm. të të shtunën e kaluar, në fakt. Shkova në plazh. Tam. Shkova në plazh dhe tek gjiri i Lalzit. Atje ka qenë ndoshta një nga ditët më të bukura të plazhit që kam bër. Ishte pak vranët, mm -hmm. jo shumë. Plazhi ishte si plazh anglez. Mm. Si këshu, uh, vetëm në një uh, madame uh, Monet mungon të këshu, me një qadër, që të lëvisa të tje Këpër si do plajgjit angleze, bosh, këshu, mm -hmm. dhe do pikturat Këshu shumë pak njerës, vetëm reshti i parë mm -hmm. Edhe aju mbush nga ora 12, reshti i parë, as asë një reshti dyrë po, Shumë që të ti U i... ishe shumë, oh, shumë i ngrot, ishe i pastor po. Djelej nuk ishe shumë i fort, se kishe një loj vërëndësire, por i avlente Hmm A vjen, në orën 1 filloi një shi. Filloi një shi që na bëri që të ngriheshim, skuam i futëm ato gjërat në makinë, por ndër ritim tek restoranti tham po ham në një gjë të vogël. Në kohën që u desh që të hanim mm. atë gjë në vogël, shiu u pushoi. <laughs> e shkuam prap, morëm ato 2-3 gjëra në makinë. Edhe njërë të jon, ka një ditë çajrajon, kaqën një ditë e qetë, uji i ngrohtë, plazhi pothuajse bosh. Mrekulli. Kjo që unë kam vendosur, nëse nëse do jetë Shko e mirë nesër Shije me atje Pra plash mm. Javlen, po? sinqerisht javlen Trafik s'ka Se janë vetëm 5 veta duke shkuar gjithsej mm. E gjitha i vargu s'bëhet më Shko në knaxesh E nuk e që do atë ebës ka djelë For nuk e që do Djetëm for Qa ishte për të nëzirë po, E janë nëzirë Ta që po duke u larë Ta një është për qef Ta një po në delë boja Moshet po e qeft ngjyra. Ështe e qeft kur lahashin siun kujtohet kur kam qenë i vogël. Ishte pjesa më e bukur kur familjet hynin në pergabina, kur senë çunat e vegjël futeshim te ular, shiu binte, ne zhytheshim. Më kujtohet kur kam qenë fëmijë, kjo gjë më mrekulluese. Kujtohet si sot? E? Po, si sot. Si sot, si si çfarë? <laughs> si çfarë si dite kështu. Kur pa po hanim fara, aty te. <laughs> po, po, po, po. Shkolla jon, trotuari. Ë, mirë, mirë. Sot muzikën e zgjidhni u me çfarë fjala? Miq dashur. 0692070222 është numri. Nëse keni një këngë në mend, mendohet e tjerë. Patjetër. Ëh, edhe ti Hadi, edhe ti Olta. Unë s'kam mendim për sot. Lori, ta mbaj në shtëpi. Ti e mendje. Ti ke mendime. Ti e truri. Mund të jetë në një film nga një një këngë nga një kolon zanore në një filmi. Lori, kështu që. Mendoje Lori? Mendoj. Okej. Po. Nga që kur ke shumë më ndime, duke zërë se s'ke asni Të <laughs> të ne ikshëm në i filmit Tornatorës Sa përdo të cilë të në, në qejf Kështë qëmë Okej, okay, e nisim zyrtarisht E nisim Ja ku jemi edhe për sot, nishtashur Rod Stewart do të dujme She makes me happy kënge parë në krybin e mqezit për ditën sotme 7-12 minuta jeni me Kjab FM She makes me happy, wanna sing, sing, sing. She makes me happy, can you understand? She makes me happy, I'm a rebel man. Every day like Christmas, around my house. She makes me happy, yes she does. She makes me happy. She makes me happy. dhe tani kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit në vitin 1926 dështon për priekja për vrasjen e Benito Mussolini në vitin 1951 Florence Shadwick është femëra e parë që e kaloj me Not English Channel nga të dy krahët. Në vitin 1952, doktor Charles Hafneger me sukses zëvënson membranën e sëmur të aurë të së zemrës me membranën artificiale plastika. Në vitin 1970, paracitet vetura Ford Pinto në viti njëmi e 97-të djete një në rronë jetë në moshënë 77-të vjeqare politikani sovietik Nikita Rushov në viti njëmi e 99-të djete një presidenti sovietik Mikhail Gorbachev deklaron të rreqen e mirave trupave sovietik nga Kuba në viti njëmi e 99-të djete aktoria Jessica Tentin në rronë jetë nga kanceri në moshën 86-të djete një vjeqare ajo fitoj qëmimi Tony, Amy dhe një Oscar për filmin Driving Miss Daisy në viti njëmi e 99-t 5. Kënga Runaway nga Janet Jackson hyri në histori pasi ishte kënga e parë nga një grua që u rendit si kënga më e mirë në Billboard Hot 100. Në vitin 1996, kënga e David Bowie me titull "Telling Lies" u hoz në internet. Në vitin 2001, katër linja ajrore u rrëmbyen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dy linja ajrore goditën qendrën botërore të tregtisë në New York City. Një avion goditi Pentagonin në Arlington dhe një tjetër avion u rrëzuan në një fushë në Pennsylvania. Rëth 3.000 persona mbetën të vrarë Në vitin 2003, ndoron jet në moshën 54 vjeqare në Los Angeles aktori Amerikan John Ritter This is Club FM 100.4 Kjo është kënga editës në klubin e mëngjesit Heart's breaks and promises I've been more than my heart Kër të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM gjëtë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësë me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 0619 20 70 222. Mesaj dërguesi i parë, fiton një dëratë. Midisor shtat ve 10 në klubin e mëqesit në klub e Fem në 104. Shtatëdhjetë e dy minuta në këto momente në klubin e mëqesit, mirëmëngjes ç gjithëve, mirë se keni ardhur. Është e prëmtte pak vranë tani në mëqes. Ojta do ta tregoj në një minutë apo dy se si do të jetë moti për ditën e sotme. Ne do dëgjojmë nga vet vajza e motit. Do ju ftoj se muzikën e zgjidhni ju 069 20 70 222 069. 27 22 Nëse këndin men një këng mm -hmm. Munda kërkoni sot e, Ta të gjëjmë se bashko Filmi është The Maze Runner Për cilin për jabim bileta Për në Cineplex Ka premierë në sonte Nuk e dinë se kyshtë i 2-ti Apo i 3-ti Se edhe kyshtë The Maze Runner mm, jem maize, Më jemë mundi sam Maze do me thënë labirinth Vrapu e si të labirinth Ma ta quna që janë jan brenda atje e gjejn veten nuk e di e ke par to parin e kan par po edhe unë kam par por nuk e po, di pastaj çfarë muret dhe e lartë një. që hapen hapen një herë në 24 orë diçka duhet të jetojnë me pak fjalë do shkojnë gjeni një gjë të kthehen prap fantazi por ka qenë shumë i pëlqyer edhe edhe vazhdon si thua saga e the maze runner kështu që qendroj me klubin e mëqyesit për të fituar biletat tuaja ja ku është olta tani gati me motin 20 gradë është në këto momente dhe 26 do jetë maksimalja ndërkoj që do, do ketë një motë me djel dhe pashik mm. Në shë në dojnë fransirë të këtu Por shë nuk do të ketë Fare, fare, fare Në ndërkoj që të shtunën dhe të djelen moti do jetë vetëm djel Temperaturë maksimale 28 dhe 30 gradë Celsius Fënim deri tolta 30 gradë Celsius në esër Fantastika Bëjni ato gjërat Shëndet Lori. Lori, oh, yes, Lori pohon. Ulirova, ulirova, ulirova. E tani e mirë, a? Pa, pa. Ulirova tani. Çfarë bëre Lori? Kam qenë në shtatë ditë. Bravo. Lori do të nxjerrja atë. Përpiqet. E hojëm de këtë hall. Është vështirë. Ja ç'aq e hau, e dheu smir. Sa unë ftoha, Lori e di, i kam thënë, kam kaç ditë që, di që ankohem, edhe juve ju ankohem. Po. Po më kapi një kshum. Në 6, a? Në 6. Kapi njërë nga këto muskit nga mbrapa brinjët më ka mm. edhe e e bukurash që çdo lëvizje e bëft ashtu si një dhimbje. Ka një lëmbë për shemb, edhe tharë që ngacmon lëmbza kështu, duhet sikur dikush tak, ta fut një thikë kështu nga mbrapa. Tak. <laughs> ojo, <je, je. clears throat> ojo. Nëse vëstier, nëse mm -hmm. vëstier. Ëmë um, unë doja të zieja një këngë nëse nëse munden, meqë jemi këtu, mm -hmm. po, e, po e hapun për të bërë septe. Ëh, uh, këtë këngën e Rodrigo Amarante doja unë. Atë këpërës uh, tujo tujo quhet ajo s'em ka m'kan ngjitur të ka bërë për vete unë shkova i pash gjithë serin mm. të gjithë serin e pash për një herë atë të të Netflixit thë narkos që quhet mm hm po frisim me para një javë para atë ti ishe këtu jo ja. nuk ishe këtu po e kanë dhënë Netflix është kjo jeta e Pablo Escobarit për uh, 10 seri e kanë trajtuar ata të gjithë këtë Në gjarën e atyre Në atë ko mm -hmm. Dhe Rodrigo Amarante e, Bëri kolonë zanore të, të filmit Dhe zhjo dhe një këng Ky është kantautor brazilian E shumë, e shumë që, mirë Po Tu jo e ka, e ka titullin Mirë E gjojmë tani Pak e letë për mëgjes Nostalgjike e këshu si, si këng Këng dashurie nga këto mm -hmm. Latino-amerikanet Vranët është Tashun escam pues ya Kremlin vas a Fuck lo mismo Jesse Soy el fuego que arde tu piel soy el agua que amaga Castillo la torre yo soy la espada que guarda el caudal ke personalities the best music the funniest shows this is club fm hello mirë se vini në klubin e mëngjesit tani do të zgjidhim edhe misterin misterin e pulës pa kokë Yeri Yeri është nuk ka habitur fare si histori pavarësisht se dhe mua, është një histori hmm. që do të thonë që për vitit 1945 në datën 10 shtator, mm -hmm. pra The Daily është bërë publike në BBC, dhe është bërë një reportazh shumë i gjatë mbi këtë histori, bëhet fjalë për një çift që jetonin në Colorado, Natco, Lloyd Olson dhe Gloria Clara, të cilët ishin duke u marrë një ditë në fermën e tyre, kishin rreth 40 Pula, nuk hmm. dhjetë e sakë numëri, po kështën 20 pulla të cilat burri i priste kokën dhe groja i merte për t'i pastruar I pastruar dhe kjo? Po, por së fra këndodër është një pulli ishtë të ndryshë nga pullat e tjera Madi i kanë vendosur dhe një emër më vonë uh, Kësaj pulle, të një nuk i gjejdo të uh, Mike Mike, pula Mike, Mike, po Mike, uh, ka ishen mëj veçandi, sëpse në momentin që Olson i ka prer kokën, ka refuzuar i shetë ngordhe. Mm -hmm, në fillu i mi ishtë vazhdojnë të edhe hithë e vizkla, në thonjë za kjënë, po. <laughs> por uh, ka filluar të shëtisi redh fermës, uh, refuzon të si shetë ngordhe. Ishte pa kokë dhe vazhdojnë të lëvista. Ishte pula vë gjelë. Ta një, nuk e di, Mike, që se ka pasë vëjmë një Mike është në gjelë, në gjelë, në gjelë. Por, në një moment, burje ka kapur e ka vendosur tek arkat kumbante mallët mm. Duke menduar se aty do t'alinte dhe uh, Mike-u do t'jep t'esht pirt Por, nuk kan do dhurashtu, sepse të nesërmen, kur ka shkuar për t'parë nëse ishte gjallë Mike apo Mike jo Mike ishte në këmbë A ishte në këmbë Dhe ka vazhduar t'ishtë ndrojë gjallë pak kokë për 18 muaj Desë në këmbë <laughs> është titullu i filmin Por, është të vërdet kjo Tani, mund pëlletzoja pak për këta jeri Mën mm. që Tut ka ndikuar ka shumë kjo kjo historisë ka dhe fotot të <laughs> e tëra të Maikul por shumë të. Duke bërë shëtitje të tjera e tjera e tjera. Se duket et smersh, a pula pa kokë që jetonte. Ehm um, çfarë çfarë shikimi kanë vënë këta? Mm. Ës pse këta e ushin dhe, pula pula e nemën dhën pak sipër veten ton. Nëse qoftë njeriu është pa pa kokë, është pa tru e etjë e etjë edhe nuk mund të nuk mund të funksionojë. Tani po sikosh te kjo foto ja tjetër. Kitau ushheni uh -huh. me anë të një shiringe. Me i duke i dhënë lëngjet. I jepin lëngje jo që ja fusnin tek ajo që kishte mbetur nga fyti. Tah. Edhe me atë ushheni. <laughs> të shpjegojnë çshtu. Për shkak se prerja, ëh, um, i ka prerë fytyrën, si thua, edhe një pjesë hmm. e trurit ka mbetur me pulën. Po. Ka mbetur me pulën. E ka patur aty. I hmm. mungonte fytyra dhe, dhe pjesë e përparme, por pula nuk është ka e kaj shumë trup. Edhe aq pak trup sa ka. E ka në një pjesë të kokës dhe po ti presësh kokën mund të, domodin kjo ishte ideja. A mendoj se 80 po po e shon. 80% e trurit, dhe djyshka që kontrollon trupin e pulës, duke përfshirë zemrën dhe frymarrjen, ishin rregull. Ishin aty. Po, sepse po. po, për ndryshe pasaj nuk do të kishe asnjë shansit të jetonte. Madje ta tregojnë që ai ngordhi sepse 18 muaj më vonë, mm -hmm. sepse ta ëh um, u okay, ke kishën mbetur diçka në fyt, edhe këta nuk e kishin shiringën, kishin harruar oh, shiringën në da. në fermë, dhe nuk e Nuk është shpëtua në datë Po, e të mërshme Po ta digjosh këshu edhe Trista mendosh, tu ashtë pulla pa kokë Që jetoj të të mëndjetë muaj Nuk e po, të mërshme Mo no, duke si një film faktikisht a, a, a, a kjo foto e më përqenë Jash të agonisht estë Majku me kokën e ti Kënë kokën rri në një <laughs> Po mirë si apën të kjo të gjëtës dhe pa parë E shtë kutullu Pa parë, pa parë, <laughs> <sir. laughs> sigurisht Njëta rrugën në njëta Me nuhati Po, asno hatës kisha as as hija hunde ne këmbë. Ajo kishte një Ai ishte lindën në Këmbë. Kishte një shoqërues besoi që e udhihiste. Interesante është kështu si pse histori, histori pulash. S'ke as ku ta lidhësh. Jo, s'ke si ta lidhësh. A mund ta lidhësh megjithëse pula lidhet nga këmba? Nuk e di, po do të tërheqesh nga njëra këmbë do të jencë me një këmbë. Mishkreti. Mishkreti i Mike. E Mikeu se se vistes shumë mendjen për këto. Se vistes se sakishte. Se sakishte mendjen. Okej, okay, mirë, um, abat do të vindani me Gimi, Gimi, Gimi, në në në në në në në në në E, e ka kurkuar Armando Armando, ja ku eke. e kaj Mirë MGS jube Un të vini dhe e faqe në facebook, është facebook.com frakcion klubimgjesit Ati e uh, mund bëni kërkesat muzikore për ti të në sot Në të qfarë kënge ju ka vajtur në në dërmenta dijoni Dijoni sot në Club FM në 104 Qa të ju thosha tjetër Bas pak kemi anagramën Se vini në kërkën e mqesit, 7.37 minuta E premte Muzikën e zhidhë në ju muzikën Në 0619 20 7 10 222 Ta quna kanë të këlluar të akërkojnë herët uh, Muzikën që doan të gjohë në sotë mqesit Këshu që, që, që bravo atyre Bravo dhe juve Unë kam gati anagramën Kurë të jeni gati ju, unë mund të alëshojt Në këtërrim pës një zë këthi vogël Në këllave FM 904 Muzikën e zhidhë Muzikën e zhidhë Anagrama në klubin e miqësit. Dajti e hasëllat. Aja. Mhm. Uh -huh. Pumisë. Aja pumisë. A j a p u m i s ë. Mhm. Aja pumisë. 069 20 70 222 22, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani emrin për çfarë fitues. 069 20 70 222 22, 069 20 70 222. 22. A cila do të jetë dhurata? 1 orë nga Prime Umoçis. Okej. Okay. Faleminderit. 1 orë nga Prime mm. Umoçis. <laughs> <laughs> <ty> është thjesht. Është thjesht. Është thjesht. Por thjesht është thjesht. Edhe për Adin madje. Po, adat. Jeri ka marrdhënie me Ajapumisë. Ta, e vërtet. Do një herë, shpesh herë. Po, apo jo, audi. Po. Unë tani ndiem ashtu. Tani, po mirë. Dgjoj. A le të mos japim se nuk është ajo që, nuk është ajo që kërkohet, po. Le të mos dëfmojmë. A J A P U M I S E. Ajapumisë. Mhm. Mm si nga Lora që njerëzit e pëlcin për të vërë mendjen në mëngjes, në anagramësi. Si njëksho ushtrimi i vogël gimnastikë për të zgjuar trurin. Mentor, po. Ah, <tiri> ja Pomisa. Ku i das? Britën e mendën 069 2070 222, 069 2070 222 është numri i telefonit për të dëguar SMS-të tuaja. Ju lutoj se sot muzikën e zgjidhni ju gjithashtu, kështu që, që edhe me këngët, ëh, njërin mbastëtrës sot do ngjesh. Jeni të mirë pritur këtu. Po, shihja dhe lajmit, më thën drejtën ndje edhe nga që shkuam atje tek festa e miqësisë, ja kaluam rehat i çfarë su mora as me lajme, as me një gjë, edhe jam këshum, si thuaç fishek në një farë mënyrë. Megjithatë, sa gjëra idi, kështu që mund bëjmë sa pyetje nga aktualiteti, njërin që më vjen ndërmend për shkumë, ë e kam gati që tani. Dhe dhe është shumë lojë thjesht. ë diçka, një detaj nga një lajm, nga diçka që ka ngjar, ë është objekti i kuicit që un bëj, juve duhet ta dërgoni mënyrë në 0692070222. Më shkemi bileta ende për filmin e së premtes mbrëmën sonte në Cineplex, atë që quhet The Maze Runner: The Scorch Trials. To testi i zjarrit, mm -hmm. si thua. Ëm, uh, në 3D, le ta bëjmë tani një pyetje nga aktualiteti. Ju edini jega patur patur ku vend dje në Tiranë dhe sigurisht debate në parlament e tjerë e tjerë. Kjo çështja e dekriminalizimit ka qenë në agjendën e politikës mm. këto kohë, e vërtet. Ëm um, dhe dhe sigurisht ky deputeti i Lezhës, ish-deputeti i Lezhës Arben Dogaj, i cili e lë mandatin. Megjithatë Arben Dogaj ka qenë i ftuar ndje në programin e Sokol Ballës në Top Story në Top Channel. Ku A.I. ka deklaruar se nëse të gjithë deputetet e parlamentit shqiptarë mm -hmm. do të bënin si që bëri A.I., pa. atëherë parlamentit do të mbetëj vetëm me kash deputet. Sa deputet? Po, do të thot që si unë ka, dhe, ka shumë dhe shumë të tjerë, po thoshë ndoga, dhe nëse do të bënin dhe ata si që bëra unë, atëherë parlamentit do të mbetëj me kash deputet. 069 20 70 222 22, dërgoni mesazhet tuaja. Me sa deputet do ta mos o zot na mbeti na mbeti parlamenti me aq pak deputet. Ne pasaj ça do bënim? Ne ku do mbyteshim? Pa gjithë deputetët tan. Qysh na e vjen atë numrin? Çfar tha zotin Doka? 069 20 70 222, 069 20 70 222. Kërkojn Justin Bieberin sot mëngjes, kërkojn Noisen. Kërkojnë uh, Goodbye to Yesterday, uh, nga një uh, artistë, Varosi Lil, Koli, 6. 3 p.m. Këtë mund është që është që është? Se që është që është që është? E kërkojnë Elio, sotë të më qështë Varosi Lil. Varosi Lil? E uh, janë jan, jan pra do një shendë të të tonë? Më hutuat të fajnë. Që është tani, në këtë konë? Në, kë, në, në konë tonë mundë kishtë të përshomu... Where do you go May my darling? Da, da, da, da. Ose, this is the rhythm of the night. Tashikë varrosi Lil. Varrosi. Oj baba. Boi varri Lal. Oh, oj yes. oj oj. Putami dyshë. Mundi undash i biçar. <laughs> gjithë gjithë duan të bëjnë varrmithës në këto. Në... Për shembull kanë mbaruar varr për varr. <laughs> do stopo. Hajde, hajde muzikë, hajde. Noelio. Do të da kërkoj këtë, do të do të marrë vesht se qa është kjo varosin Lill. Shumë e cudishme. E të refrenin do i këngën, do është. Ja, me ja, është... Titul këngën? Popra. Koli, koli, të shë. Koli, ja. Ja, kueke. Dishoje, dishoje për një moment, këtu. Një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj Këtë të gjërë një asodoha Ryti Po ne kështu të dojmë gjithë ditëm Jeri mos i bjerë kogës Shizaka mirë E të një qëndërë E të një qëndërë Zoni ah, ke një lek nuk yeah. keni Zoni një një ruk keni Zoni ke një hekra yeah. për nuk shteni Vi vrandi sju mire dini Për në loja skapik kuk timi Faka të djetë papik për jashti mjam lojtër e tim Laj palo maldini Të një me për mi për shteni Zoni ke një lek nuk keni Zoni ke një lek nuk keni Zoni ke një kërës konga për për e citojt Një pojës djë Gjërës sitar një të Për në Për të djetë Ajo strofa ishe shume bugullo, ja, atërë. Keni... Dhe të, e fatë beshe. Ishte dhe kjima, kjë portokallisë, nukhet. Gjini, po gjini i mërtet, jo. Ah, ok. Jo, jo personajshni. <laughs> Femë, <laughs> fërë, këtër vire më gjesis. Ashtë klab e femën e 100.4, që po të gjoni. Super, wow. Të të kjo ishte për e vidjanë në kjo. Varrosi, Varrosi. <clears throat> Varrosi li lo t'i arë. Ar, Tararararararararararararararararararararararararararararararararararar Ne do të ndërpresim pak programin, kemi ndërprerje shkurtë publicitare këtu. E kur të kthehemi në anën tjetër pastaj do të shikojmë edhe se kush ka fituar ndër uh, ndërju. Kemi ndërprerje publicitare tani, pastaj uh, pastaj kthehemi në muzikën e këto gjërave dhe të tjera. Po të shikojmë edhe kush ka fituar, me dashur uh, në Kuitsin që kemi bërë me Llandin, duhet të pres pak, pasi kjo këngë është për Llandin. Okej, okay, Llandin, Llandin sikur i mbaruan uh, minutat Llandit. Ti spi dëgjon me celular apo? Mësuesi Mirë se keni ardhur në klubin e mësuesit. Kumbali në klub e femrë 104. Edhe në ekranin e klub të voz. Edhe në ekranin po jeri e sakt. Edhe në ekranin po shfaq diçka nga nga India, që ka një historinë në Indi e cila është duke bër uh, duke bër namin. Është një histori që e kanë chuaritur për tabloidet e për këto mm -hmm. dhe për ato gazetat e thashethemeve, një minier ari. Oh. Dhe njëra nga arsyeja pse Ajo duhet të rrehiqur kaq shumë është sepse tregon se edhe në ato stresat e larta pa. të shoqëris, ku njerëzit janë shumë të pasur, mm -hmm. mund të kesh pastaj probleme nga më të çuditshme. Në qendër të kësaj është një uh, zonjë e cila quhet Indrani Mukjrea, Indrani mm -hmm. Mukjrea. Kjo është Mogulia. Vajza. Është kjo valle. Ktu ka dal pak erë. Mm. Nëse duket për shkak se është shumë e pasur, bën edhe ndërhyrje. Bën edhe ndërhyrje kyçikale sepse Sepse kjo ka vajzën, ose kishte vajzën 25 vjeqe mm -hmm. Kjo është gruaj e parë mogulle televizive në, në Indi Do të të pronare mm -hmm. televizionesh Një, një rreti televizionesh Një rreti televizionesh Po, mm -hmm. kishte një vajzë kjo e cila u uh, shduk në vitin 2012 Vajzë a quaj Shina Bora mm -hmm. Dhe vajzë a ishte në shtetet e bashkuarët Amerikës, në studime Tanë. Në vitin 2012 u shpallë se vajza u zhduk gjatë uh, studimeve të saj në Amerikë dhe vetëm para disa ditësh mm. është zbuluar se vajza, trupi i saj është gjetur në oh. një pyll në Indi. Qëhtu që për 3 vjetë tim që është zhdukur në Amerikë dhe gjënë pasaqë trupin e ka në Indi. Wow. Dhe ëhm uh, njëri ndër njerëzit që është arrestuar është edhe shoferi i sai eh uh, Indrani Muk Mukrexas. Mhm. Mm Mama se vajzes, pa, i cili tregon që natkoh kishte marr një porosi, ishte i kishin dhënë 1500 dollar amerikan për të bler benzin. Në kohën kur është zhdukur vajza. Po. Dhe tani dyshohet që vajzën e ka djegur e jëm. E ka djegur e jëm. Jo, po, në vitin 2012 ajo provoi Hel jo, të helmonte vetë birin. Jo. Po, i cili shpëtoi në Fiat Perit, por shpëtoi nga man. nga helmimi. Dhe nga sa duke tani, nga sa podel tani Qështja ka qënë për para Vajza përbëj shumë grykse Kërkonë të më kërkon shumë para Kërkonë të më shumë para Dhe mamaja e hoqi qënë fe E të mërës Për të ruajdhur perandorinë e saj të, të televizionetve Ka shumë televizionet është shumë e njohër, është shumë e pasur është martuar me një burri Ka qënë martesa e saj e dyt uh, Me këtë burrin Dhe kjo ka pasur frikë Se mos i marrin nga parat e martesës së dytë. Oh, po. Ma thjeton se një nga gjërat që ajo ka bërë është që edhe pasi vajza ka vdekur, mm -hmm. është djegur në atë pyllin indi, kjo ka mbajtur hapur Facebookun e gocës, ë uh, Twitterin e gocës dhe ka postuar për ta bërë të, bër të duket sikur vajza ishte akoma në Amerikë. Mm -hmm. Dhe pasa një ditë papritur, vajza thjesht zhduket në Amerikë dhe aty mbaron historia ndërkohë që ajo ishte ishte e vdekur. Por kjo vazhdon të shkruante, postonte foto sikur Goca ishte në Amerik, për ta bërt dukej sikur ajo ishte akoma gjallë dhe ishte atje për të festuar gjurmën pra. Wow. Megjithatë gjithçka ka dalë tani. Po shmanden në Indiv me këtë histori. Po janë gazetat për ditë plot duke zbuluar detaje nga kjo. Ëh, ja ç'u bën. Para dhe e moh. Jo mal. vetëm në Indiv, uh, uh, kushdo që e dëgjon këtë histori. Uh, është mirë mos është dhe pronar televizionesh ndonjëherë. Kthehemi mbas pak Stink Englishman in New York për Gertin. Like my toe stone on one side But you can hear it in my accent when I talk I'm an English man in New York See me walking down Fifth Avenue Walking cane here at my side Take it everywhere I walk I'm an English man in New York Oh Thank <laughs> you. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. I breaks province I remember in my shade. Try to give it my soul. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Club e Fem, gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kën nga editës dhe emrin tuaj në 06-19-2070-222 Mese është dërgu e si i parë, fiton një dërratë Kën nga editës Më disor është 7 dhe 10 në klubin e mëmësit në Club Fem në 100.4 Më së vëni në klubin e mëngjesit në Vallet e Klare Fem në 104. Miq, ju përshëndesim. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes, gjithë. Jam këtu me Adin. Mirëmëngjes. Kemi Oltën. Mëngjesit. Edhe Lorin, gjithashtu. Mëngjesit. Gjegsi Lori. Gjegsi. Si po bon ndijesh sot mëngjes? Mëngjesi. Gjegsi, gjegsi, gjegsi. Ehm, um, atyre. Si më fortim e kanë falë? Ëh, e vëreti? Ëh, uh -huh. jo, ja, ja. ja. jo, më pse? Jo, jo më fal. Jo më fal. Kërko ça dush. Këkot sa të dush në një që që është këtu, një instilë laf, së të kap të afrojni hey, djoh, um... Jo më fare, thot Po unë e shikoj në dryshe kjo fare, thot Aja, pu, Aja, po Aja Pumisa është anagrama për ditë në sotmen Aja Pumisa A-G-A-P-U-M-I-S-E Aja Pumisa 069-27222 Më përqenjë vizat që ke bërti, më mutuan <laughs> Aja, Pumisa Tem, tem, tem, u dirim Tem, dirim So, muzikën e zinë një me qëra për tjera 069, 1017, 222 069, 1017, 222 Në 22. 22. kërkoni këngë me smsën e do i luajmë ato Njërën bas tjetërës Të në kërubin e mqesit Në kërkoni këngë me smsën e do i luajmë ato Në kërkoni këngë me smsën e do i luajmë ato Në kërkoni këngë me sms Do, kemi do. fitues? Kemi fitues. Kemi, kemi. Me siguri. Jana më thot 70 deputet. 70 deputet. Ksu ka Bravo. 473 baro numri fiton 2 bileta për Nastic Flex. Po, 70 deputet, mm -hmm. ka thënë Arben Dogra do të mbetëshin nëse secili si për atyre që është në situatën time do të bënte atë që bëra unë. Mhm. Mm Kështu që do të gjysma e ku vendit, domethënë, 70 do iknin, 70 do mbesnin. Po, atë 70 do ishin më të hajrit ndoshta. Më me pak probleme. Pse pse duan 140? <coughs> Nuk ti përsi që duen ka shrum dhe vëtet, në 120 Ti që një 100 dhe vëtet bolësht 20 tjerë që rrinë ashtë Ka nga haqë janë Me në rrëkat këtë Ata e carë shërbim vetëm si mendere Për në ngrogur karigët <laughs> Djenë atë janë jenë mendere E ke me nësysh? Karigët është ngrotë Shë këti gjohë në njerë, asë flasin, asë mm -hmm. uh, Kuti unë, që ha bëjnë ata? Që ose bëjnë në një aferë, në një gjëkshu Shfrytëzimi si këto shëndeto Hilda, faleminderit, fjalë vërtet. Për debate publike për mbrojtur kaozat shoqërisë, plagë për të shëruar që ka populli. Si dëgjon ndonjëherë? Kështu, posimë ndere, funksionojnë mir, mirë, ëh, ngrohin atë, karrigen aty, pagat i marrin, të mira i kanë. Sa mlidhen? Një herë në tre javë, ndoshta një herë në javë maksimumi, kështu në një komision shkon në komitet s'kan komision paguash ekstra për komision se janë shkoat çmuar ajo. Sët vëtohet karriera nga ana tjetër, e kupton? Ehm, kam një pyetje nga aktualiteti, bëjmë një pyetje nga aktualiteti e pastaj bashkë me Adin dëgjojmë edhe zërin që është i pergjumur për ditën e sotme. Kujdes, në fillim kjo pyetje le të shohim se sa të vëmendshëm keni qenë. Bing, bing. Nga sa duket Imazhet e këtij ish-zyrtari janë shumë të kërkuara sot në treg. Një i moshuar madje ka vjedhur një portret të tij dy ditë më parë nga muri. Mm -hmm. Si në, e kem parë sikur këto filmat me me muzeun mm -hmm. ku vjen piktura e gjëra? Në vërtetë. Imazhi i këtij ish-zyrtari, nga sa duket, është bërë shumë i kërkuar. Aq sa dy ditë më parë Një moshuar ka vjedhur njërin nga portretet e tij direkt nga muri. 069207222 dërgon mesazhet tuaja. 069207222 0692070222 Ne ju përshëndesim dhe tani shkojmë tek Zëri i përgjumur. Kujdes. Adhi Gaganti është një personazh që do të zbulojmë se ku i të përket ky Z i ndryshuar, ajsa të bëhet e vështirë për ta kuptuar. Kur kemi vetë respekt kohë dorë respekt të, të tjetrit. Ka shkurdë? Ah, do të jetë. Sa marr domosdosh. E dëgjojmë edhe një herë. E vendosim edhe një herë po. Hm. Kur kemi vetë respekt kohë dorë respekt të tjetrit. Hm hm hm. Kur kemi vetë respekt, po kuptohet se ka respekt për K -dhendin K -dhendin për. për tjetrin. Po, ba kush e thot? Pyetjesh kush e thot këtë? Është një figurë shumë e shquar. Shumë e shquar. Po ka diçka që e dallon tek zëri. Ti ke e dalluar? Jo. Por që e bën ndryshe nga zërat e tjerë. A mm. mund ta dëgjojmë edhe një herë, lutem? Dakor. Kur kemi vetë respekt kohë dorë respekt të tjetrit. Hm. Gjatë dialektit mund të dallohet se cilin si zonë i përket. Okej. Okay. Politikan apo se kemi shumë? Po, më është politikan. Ah, më është politikan. <laughs> <Politikanës>. <laughs> po. Ndesh shumë i zgjuar nga ajo që tha, po nden. Me siguri. Me siguri, mos kishte sa ti ishte përvese politikan. Kto fjalë të arta. S'mund të lini përvese nga goja një politikani. Është një politikan dhe ndhim afundit që po jap. Okej. Okay. Është rebel. Është një politikan, politikan rebel. rebel dhe e gjem edhe një herë tjetër të fundit. Kujdes. Kur kemi vetë respekt, kohë dhe respekt të tjetrit. 06192070222 0692070222, duke kujtuar edhe një herë që anagrama është Agja Pumisa, ne ndajemi këtu, takohemi nga ana tjetër e këtij lumi të vogël, do të jetë Moloko që vjen mbas pak. Forevermore nga Moloko Kjo ishte përkënajsin tima E kështë edhe ti qefin për Dere, i këngë sotë mëgjes mm, E përmai për jo, jo. 069 27 22 2 është uh, numëri për ju Nëse do një të kërkoni muzik sotë mëgjes Po Lorit kërët të tja bërë qefin 069 27, -27 22 2 Po Lorit këtu është Lorit qefi po i bëhet Ka të të në kratë <laughs> Së mu tëtë Lorit që s'jam uh, uh, duke bërë qef A e duke bërë qefë Lorit? Po, po, shumë qef Faktë t Po, të çark çark po shumë. Wewewewewew. Bëshka më e shpejt në botë, është është bërë pjesë e librit Gines, se ka emrin Berti. Bravo Berti është breshke Lojt Leopard nga Afrika Verjore o, por, Ajo ka thyrë rekordin e një breshke mm -hmm. që shu e Charlin mm -hmm. uh, e cila mban të rekordin si breshka, breshka më e shpejt në gjithë botën që për i vitit 1.977 dhe u mjeftua ishë në 2015 të vind të Berti dhe të syen të rekordin e Charlin Bravo Berti, bravo Ejtën <laughs> Ka thyrë rekordin duke ejtësur 0.28 metra në sekon dërkoj që Charlin uh, e ka pasu rekordin 0.47 metra në sekondë. Thuhet ah, që chef. Berti ecën dy herë më shpejt sesa mesatarja e lëvizjes në një breshkë normale. Dhe tani më Berti do je të jetë breshka më e shpejtë në të gjithë botën. Bravo qof. Bravo Berti. Po është shumë veçantë. Edhe e fal ngjyrat që ka. Mund të thua domethënë që ta ta kaloi ta kaloj breshka, mund të po thotë, ta kaloi Berti. Po pra, çike normale, është normale të ta kalojë Berti. Në Berti rëndë rëndë. A katej fitu e së të anagramës për dy besotë? Pa, pa, sotnë? pa, pa Gjumësia Pa Gjumësia, Bravo. është akt 3, 5, 3, mërë numër jetë mjërës, fitoh një horë nga primë më qësë Aja Pumisë ishte anagrama Aja Pumisë Pumisë Dhe përgjitë e saktë është Pa Gjumësia mm -hmm. Pa Gjumësia Sia Të zënë një herë Sia, Sia mm -hmm. Sia, bon Fire Eat Gasoline, Sia mm -hmm. Okej, okay, ndërko kishëm pyrër edhe se Ab Cili është ky personazh i njohur? Imazhi i cilit, nga sa duket është bërë shumë i kërkuar, mm. ai sa një një pensionist në qytetin e Florës shkoi me një çantë, pa një ermajtas, pa një dhaftas. Oh. Dhe kur s'kishte njerë ai atje, tak e hoqi portretin <laughs> nga muri dhe futin çant, e futi në çantë e i ku. Po u gjet. U gjet, po. U gjet pensionisti. U gjet oh. pensionisti. Po a është gjetur se kujti pikë? Po, po shtyp pra. Gjikës. E ka gjetur Martin, i fiton dy bileta për në Gjikë. U gjet portreti Gjikës është i sigurt. Jaman për atë jam. Në pa, ruajn, <laughs> një në një kasaforn. Jam në hall. Po e ruajnë. E ruajnë me ushtar portretin e Gjikës tani. <laughs> e rrondfar. Ëm um, nuk e di, nuk e di se s'kam lejuar më të. Është për... një çuditshme. Sepse se si. <laughs> e mori pensionisti uh, portretin e Gjikës. Është çudesh. Po kishte një shans se unë e pash videon. Ai se pensioniste, që besoysht Nuk e gjëjë më këta të fundit të teknologjisë së ditë që ai syri është atje për për të të parë. Paqë se ishte një hendezë do të sigurt e mori ajo që fillim e provojmë. A lëvistë, lëvistë. Pastaj doli ishte një portë atje, pa nga ishte një korridor, u siguruar që s'kishte njerë. Ishte njëri atje, por nuk e din nëse ky mund mm -hmm. të ishte bashpunëtor. Që ruante për mbascefit mos kalonte dikush. Pastaj pap me një vap e fundi kështu, tajo çan tha i çanë malë kraçafa. Edhe, edhe i ku. Edhe i ku me portretin e Gjikës. Ai ku më vras. Ai ka mundsië e ka ngatruar, ka kujtuar mos ka qenë në një pikturë, në një foto eksagjajit në një gjë kështu. Më dëgjoj Gjikën ti. Tha ishte nxehur. Kjo është turpshme andaj këtej, oh, sepse aty ishte ishte një mur në Bashkinë e Vlorës ku ishin gjith, të gjithë të gjithë ata krijtarët në vite mm. edhe mungon dhe mungon edhe vetëm ky. Por ndërkohë, krijtari aktual i Bashkisë së Vlorës, Leli, Dritan Leli Bam. ka thënë që zoti Gjika është një zyrtar i shquar me kontribute të mëdha në Vlorë, kontribute me kafe, domethënë me, me, me shumë kafe. Edhe dhe, dhe sigurisht ka vënë në vetë andaj që i kishte bërë edhe ai ca furça, por që çdo që është rregulluar, domethënë tashi shteti si. e ka marrë portretin e Gjikas dhe është i paprekur. Po çfarë prëgoj. Po. Aman, sesiu numëra. Që më, tani më bën se më duhet të u shigjë kam ban mustaçe. Më kujtohet ë kjo gjë tjetër tash. Portretet e presidentit Bujar Nishani kur janë shpërndar fillimisht janë shpërndar me mustaçe. Tam. Tani ai i ka rruar mustaqet. A rishpërndahen portretet pa mustaçe apo e çndrojnë ato vjetrat? Po siç ka qen. Po mundi bash në dy. A vë retushohen mustaqet <laughs> atje oh, në vend, çfarë portreti. Sësi ti si e bën? Po thej e jashin. Do mund mund të bësh për shkakun ti, bësh një foto tjetër kështu. Printon një foto nga hunda e posht edhe e pret atë. Edhe ngjit atë. Merë, kështu ajo janë ngjit këtu. So meja, mos e pri, se nuk i djem, mbase i rit prapë mustaqet, sjëhë më mirë ngjit. Edhe heq atë, edhe heq. Po e ke vendos më mirë. Po. Jo, këti ajan hequr portretet. Se kanë bënë një Ismail që marri në vend ti Në qëta të bënde Gjeto një që... Qa të është e aj? aji? Aji shkëti undja aj, e shngusht O që si ma hoqet mua për Ismail që marri Qa të është e do të këmën? Që që të e ngellje... Nise... Cako ishte... Ishte gjithë andeja në portretëm Apo s'këshë një të pame... Në portretën e në portretën... Asi pun s'të bëj... <laughs> Shilje... Ej, hey, um, letojmë i tjetër pjedi nga aktualitetit tani në kryubin e mëgjesit 069 2722 është nëmërë jynë Një u një presim edhe për kërkesat muzikore Miqtash nështë do të prende muzikën e zgjithë në ju Atëhere, kjo është pjedi e rapës Krye Ministri, mm -hmm. Edi Rama Ka njëftuar se këta profesionist Tam. Do të kënë kartën e vetë të krediteve Një sistem këmpli dhe në pikë që të regojnë Cilsin dhe përgatitin e tyre profesionale është një gazetare jeri që ka kartën e kredi ose kartën e meritës. Mm -hmm. Se ngatrohet pak me kartë krediti si si si karta plastike mm -hmm. për blerje. Pam. ë uh, të ndryshme, por kjo është një kartë e meritës, kartë e krediteve ka e ka çuaritur uh, kriministin që kta profesionist do ta ken. Dhe ti për shkak të kur kishe gazetarit ose nuk je gazetar. Pam. Apo apo prezantues, ti do mm -hmm. kishe kartën tënde dhe thoshte që jeri ka 70 pikë. Pam. Dhe kjo tregon se sa çani niveli je ti. Mm -hmm. Hah? Edhe kur shkon nga një vënd tjetë, kam kështajt pik në këta e zëmë, e zëmë. Hmm. Po cilët janë këta profesionistë për që do kënë kartën e vetë të krediteve, si që ka njëftuar kjo. dje krye ministri në, në mediat. Dhe qënë të një nga Paddle of Mud, kjo është për Gentianin. Gentianin nga ka shkojtur në Facebook, Gentian Shtyla, që e Djalli. Vjen nga, ku mm. dhe nga, qënë vitit 2000-2001, kënë nga është dhe e bukur, që e Blurry Paddle of Mud. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Part Greeks Province Have more than my shame. Try to give it fire. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Club e Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst Kën nga editës dhe emrin tuaj në 0619 20 70 222. Mese është dërgu e si i parë, fiton një dërratë. Kën nga editës në ditës orës 7 dhe 10 në klubin e mëmësit në Club Fem në 104 ka qenë shumë e bukur sot për këngën e ditës So baby if you want me you got to show me love Hello hello më sivin në klubin e mëmësit Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin Mirëmëngjes të gjitha Me Adin Mirëmëngjes Me Otën Mirëmëngjesi Le me dore Mëmësi Lori në mëmësi bimjezi. Ës bota është tëra, e tërë ajo vja. E gjitha. Cili është filmi? Cili është filmi? Ah, uh, oh, uh, uh, papa, Voli Ismail, Brande Palma, Alpacino, Oscar Prize. Faleminderit. Atëre. Ta ra ra ra ra ra. Una dua të disajra në këtë segment vogël. Mhm. Mm ri ri ri ri ri. Filmin tuaj themsa Musika sonë zgjidhni ju. Kështu që, që vijonit na kërkoni këngë në 069 20 70 222, 069 20 70 22, 22 po i marrim kërkesat tuaja, po i luajm këngët. Një e nga një, të gjitha kanë qenë në kërkesa muzikore deri tani në klubin e mëngjesit. E kështu do vijojm deri në 10. Um, for come, come edhe kam edhe një single misterioz të zgjedhur për ditën e sotme. Ojta e gati? Po, po, gati. Atëherë Tuna le goca. Dëgjojini këtë tingull misterioz dhe duhet na thoni eksakt se çfarë po dëgjojmë. <tër> Dakt. Së kajeri, më futtram. Edhe një herë. Jeri me vërtet u trambt. Jeri ka frikë. Jo dash në këtë rast. 069 2070222. 069 2070222. <tër> <tër> <tër> Ku jesi? Nuk është e fështirë mm -mm. Nuk është e fështirë është e liseqme Po, është e liseqme Letë shpërthej baza Kash uh, për, uh, për tingulli mi serios 069 20 70 22 069 20 70 22 Nërgo, ata që do të mërni në karta krediti Olita, Ose mësue, karta kumpli dhe në kreditet janë Mësuesit, bravo E sakt është Eda fiton 2 bileta për në Cineplex Kjo ide, uh, ministeri ka ka situash prezantuar dje. Me këtë ka të bëj, që një mësues, për shembull, vlerësohet, vlerësohet nga nga nxënësit, vlerësohet nga prindrit, uh -huh. vlerësohet nga kolegët, vlerësohet nga puna e vet. Nuk e di tamam se zot si funksiononte, uh, vlerësimi këtyre, por gjithsesi, pa u dhënë detajet, kto vlerësime, kto pik që mësuesi grumbullon apo mësuesja i merr kudo me vetë. Në këtë mënyrë, në këtë mënyrë bëhet pak uh, pozita, supozohet pak të në teori, mm -hmm. pozita e mësuesit bëhet më e fortë në punë. Sepse nuk se mund të heqësh nga puna një mësues që ka, po them kot tashi, 90 pikë për të avancuar me një mësues që ka 40 pikë. Mm -hmm. Që dita afusë sepse është mësues i partis, po themi. Ha? Në këtë mënyrë mësuesi mbrohet më nga nga nga puna e vet përmes kartës të krediteve, siç e ka quajtur kryeministri dje të shojmë se si do të funksionojë. Po, përsi i det, duket interesante për të thënë Nërgok, um, po shkja e se bleona është mërzitur shumë Cile bleon? Bleona është mërzitur pas uh, Një bleon ajonet e ja, Një, një falë një, bërkve, van, një bleon, <të> ka shepria <shumë> Õshtë mërdenet um, Ajo pas kanë zirë një foto në, në internet, një foto të re, në snapchat Ku u thot u thot gjithë gazetarëve që e kanë shëndoshur i ka sharq mm, i po ka sharq e ka bur fotografit dhe e kanë xer paparacët Po pra un po shikoj tek tek lapsi për një moment se këto janë lajme të rëndësishme, e kupton? Po e tham. Që shohun. Pastaj nuk mund ta shpjegoj. Po Elona shkruan, thot për të gjithë ato, për atë personin thot. Cdo çoft ai që me dashaqësi më ka bër retushim të trupit për të më bër mua të dukem e shëndosh Në mënyrë që të bëj më shumë para në internet, un po ja një foto nga Snapchat. Madje kanë nxjerrë edhe një video. E, s'e kam, s'e kam dikur. Si kam hyrë kaq shumë me, me detaje. Ta ta ta ta ta ta ra. Këshisha, po ajo paparaci e ka ka kputur ça. Alla bleonçë, domethënë kjo. Kush është ai që guxon? Domethënë kjo thotë se ja kanë ja kanë ja kanë fryr vet. Ideja e ka nxjer më të shëndosh se qishte, se ishte në të vërtetë të përndaj. Prandaj u jo ka bërë një foto hmm. të ngjashme për t'reguar që linjat sa, e saj vazhdonin të ishin rregullu. Shumë mirë, po. Shumë shumë të mirë madje. Linja, ë, sipas kjo, ë, Tiranë, Tiranë-Romësh. Ah, për, për. Roma, Shdesh, <laughs> po, po. Romë ban kok. Po, Romë ban kok. E kjo të saj, në Gjonë nuk është, nuk është. Çka se tash, ka dhe një problem Lona, krahaso me Edo 7000 vjeçaret. Për mallshën formë. Sështë e, sështë lehtë, e kupton? Ka unë kam pasu shekjas, abbiamo un mio edini. Ë, e dim mm, po. Ne ne un ankohem për më them, më dhom, më dhom ky. <laughs> hop. Po tani jam ftor nga Brenda. 88 në hëngre. Ë? Ke gjithë javën vetëm ankohesh. Ankohem, po është me mosh kjo gjë. Me mosh. Me mosh kjo gjë. Me mosh. Ham zotun me me Kozmanin, me këto. <laughs> jo, pra, jo. Me këto rrin. Un da edhe gatuna. Po, bra. Dhe shkysh momenti paparacit në klubin e më Gjesit, nga sa duket Flore Mumajezi krason vetën me Gjejzin Në zoi oh, prap oh, për këtu Super mm? Mm -hmm. Pa jë më qak, Aman dhe, a fucikot të këta Të këta i bëngë të të të të të i si, doj qefi A i kanë të zirë një foto Ku Gjejzi është është Gjejzi Kjo shë fotoja, kjo shë fotoja Kanë të zirë një foto Gjejzi është duke shruajtu në, në, në telefonin e vetë dhe duket bjond se që më bish të syrit mm -hmm. po e shikon. Është duke parë mm -hmm. ekranin e telefonit. Është... Nga ana tjetër është është Justin Bieber duke bërth njëtin që, një, duke shkruar në telefonin e vet. Nëse Selena Gomez më bish të syrit, gjithashtu po shikon qa e. Mm -hmm. se çfarë shkruan ai. Sa ku po krahasohet ai me Jay-Z? Të lidhë fare. Flori me Jay-Z, nuk e di. Mm -hmm. Sa sa rritha gjë mm -hmm. aty, po gjithsesi. Kyç lajmi e dhom pas sa që zgënjein gazetat. E mira, mirë. Të shujin. Am bëmi përdie? Bëm. Bëm. S'skrimi përdie apo jo? Skrimi ram vetëm zëri është aktiv. Edhe pse ne kemi qenëshur me stuhi. Edhe pse nuk kemi kujdesur sa çdohet për fëmijët e pleqsh. Ë, uh, ka qenë një qytet në Shqipëri i cili është goditur nga stuhi. Madje ka pasur probleme serioze. Ka pasur probleme rrezuar një vinç. Ëh, mm -hmm. është rrezuar një vinç. Në gjithë botën kur ka stuhi rëzohen pemë. Më shipri rrozaën Vinça. Më oh, no. shipri Vinça ka. Këqë më bësh. Për më tepër, pam. Ësht biznesi i ndërtimit. A shkojmë tek muzika, të djegim një këngë tani? Ehm, um, Morçiba, e pas karavën. Rome wasn't built in a day. Është një lojë këngë. Ja për Kelmendin. Ah, Kelmend. Faleminderit. Ja go një këngë ajoda. Rome wasn't built in a day. The city of Rome wasn't built in a day. You and me were meant to be walking free in harmony one fine day we we'll fly away don't you know the wrong wasn't built in a day hey hey hey Jo, allo. Ora sono 9:50 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Club e Fame 104 den ekranin e Club TV. Sot është prëmtte ndaj muzikën e zëndni ju në 069 207222 ose mund vini në faqen tonë në facebook.com/klubimngjesit. Okej. Okay, un kam gati një pop quiz për uh, ditën e sotme. Mhm. Mm një pop quiz i cili vjen nga Fialori juice Shqipe. Me shumë dimi bash këtu. Pam. Ëm, uh, në pop quiz-ot un doja për kufizimet kam dalur te gërma sh dhe kam zgjidur katr fjalë. Dakor. Un do t'ju lexoj për kufizimet e këtyre fjalëve dhe ju duhet m'jepni fjalët se cilat janë. Kini parasysh, të gjitha fjalët fillojnë me sh. Nëse fjala që keni ndërmend nuk nis me sh, atëherë keni, keni ndërmend një fjalë të gabuar, sepse sh-ja është parakusht. E hendim? Po, kuici. Dhe tani, për çdo shqiptar patriot, rilinda apo legalist për shqiptarët e çdo gjinie për fëmijët për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave vjen hop quick <të> a der Në pop quizin e ditësot me Luan Jeri Mirë mgjes Mirë mgjes Jeri, je gati Mirë mgjes Blendit, gati Ke veshjet e dura Pa tjetër, shqipa Okej, okay. kemi atin nga në tjetër Përshë në tjetër Je sërvidur Sigurisht Okej, okay. Olta është gjithashtu këtu me ne Po, Kalimira Mirë mgjesi Olta Ja, Mjë Olta Mjë A, tëre, Quna dhe Goza Pyjetit pra, janë nga Gërma Shaw Dekord Pyjetja nëmër një Pyjetja nëmër një Pyjetja Zgavar e madhe, mm -hmm. natyrore, mm -hmm. brenda një mali. Dakor. Yeri, unë i kam shumë çej. E të. ke shumë çej. <laughs> e ka çej yeri këtë, është vërtet? Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Stof leshi i trash i punuar në vegjë që përdoret zakonisht për veshje të sipërme fshatare. Mm -hmm. Mëshha. Stof leshi i trash, i punuar në vegj, që përdoret për veshje të sipërme, mm -hmm. fshatarë. Dekord. Mëshha, gjithmonë. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Hesht. Hesht. 1 mm -hmm. cop teli e holde e fort me majë nga njëra anë. Mm -hmm. Dakor. Hesht apo një cop teli e hollë dhe e fortë me majë nga njëra an me sh. Mhm. Mm në pyetjen numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Tund me forc një pemë apo degët e saj. Tund me forc një pemë apo degët e saj. Dakort. Mhm. Mm Dakort. Mm -hmm. Oke, okay, këto janë 4 pyetjet. Katër për kufizimet nga fjalori gjuhës shqipe, për katër fjalë që nisin me sh, ju do t'i dërgoni këto fjalë. Në fillim kemi një zgavrë e madhe natyrore brenda një mali, në të dytën një stof leshi i trash, që punohet në vegjë dhe përdoret për veshjet e sipër. Tek shikëtarët, pastaj kemi pyetjen e tretë, hesht apo një cop teli e hold the fort dhe më majë në një rnan dhe në fund fare tund me forcë degët e një pemë. Dakor. Mh, shohim se ç'do dalin nga Popi Kuiti? Ndërkohë për këtë zërin e përgjumur mm -hmm. nuk diçka kanë thënë. Më kanë thënë Spartak Ngjela. Ëh, mm -mm, jo. Ja. Tom Doshi. Jo, ja, nuk është Tom Doshi. A është Tom Edi Doshi? Jo. Ja. Ja, ja. Ben Blushi. Unë se di se kush është, kjo që nuk mund ja. të flas. Merroni me emrin në këtë. Është për të Shqipërisë, është nga Kosova? Është nga Kosova. Ëh. Mm -hmm. Unë po. përndajta është e kuptohet nga zëria. Ah, vërtet. Po Tam. se ke gjetur se kush është? E djita e... me ndivën e Adit pastaj. Ora, okay, <laughs> dakor. Po po po po, po tani utova se e feti. Mm. E fë, the, e fë këtu gjat gjat muzikës. Po e kisha harruar. Mirë, dëgjojmë edhe një herë. Atëherë, dim që është nga Kosova. Adi tha pak më parë që është edhe tip rebelje. Tip rebeli, kështu, kështu mm. që, që um, kjo mund të ndihmoj. Le ta dëgjojmë njëherë zërin. Ky është zëri për qumën për sot. Kush e gjën, miqdashu, ka një or nga miqtan tek primium watches. Kur kemi vetë respekt kohë dorë respekt të tjetrit. Kur kemi vetë respekt kohë dhe respekt të tjetrit. 069 20 70 222 22, dërgoni mesazh dhuaj. Ka kërkuar që të dëgjojnë muzikë nga Mark Anthony, sot në mëngjes ja ku vjen You sang for me, këndove për mua. Mark Anthony nga Puerto Rico, me klavë familin 104. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Part breaks promise have more in my shade. Try to give it my heart. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Club Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe e mrintuaj në 06-19-20-70-222. Mese është dërgu e si i parë, fiton një dëratë. Kërgë e ditës, midhës orës 7 dhe 10, në klukën e mëgjesit, në Klab FM, në 100.4. ora është në 98 minuta kemi nisur pjesën e tretë të klubit të Mëngjesit në klub BEF mi ishin 4 në ekranin e Club TV-s dua tju kujtoj që sot muzikën e zin dhe ju në 069 20 7222 ose të, në faqen tonë në facebook.com fraksion klubi Mëngjes. Yes facebook.com yes. fraksion klubi Mëngjesit është saktëri. Po, Koleg të dashur na kanë gjetur zërin. Aj aj aj. Dhe i përket Albin Kurtit. Bravo. Oh. Le ta japim pra meqë është i Albin Kurtit let flasi me gojen e vet Albini. Si sheim prove. Kër kemi vetë respekt, ka dhe respekt të tjetrit. Kaqë. Shkurt, sank, përgëbime. E ka gjetur Florinda, 974 i mbaronumri, fiton orën nga premium watch-ës. Bravo. Më më gjësi jua. Më më gjësi juaj. Mm. Ndërkoj që Igli më ka thënë, në Sarand ka ndodër për mbytje. Bravo. Në Sarand, bra. Stuhi e madhe, fiton dy bileta për në Sineplex, 889 i mbaronumri. Njëj! Njëj! Ok. Mm -mm -mm. Dërgohemi edhe përgjigjet e popquizit për ditën e së martës. Jeni gati për të marrë në provim? Po, patjetër, oh. gati. Atë dohet. S'ka gje, oj, dohet të dohet me gojë. Ok. Po, me gojë jam mirë. Po. Me shkrim jam pak dobët. Dua ta presësh këtë klipin. <laughs> Mund ta ruajmë këtë kështu si. Ta them edhe një herë. Jo, s'ka gje. Me gojë jam mirë, me shkrim jam dobët. Faleminderit. Atë Pydja nëmër një. Gjeri. Pa. Zgavr e madhe natyrore brenda një mali. Shpela. Shpela. Shpela. Shpela. Shpela është përgjigje e sakt. Okej, okay. pydja nëmër dy. Nësë kopio Adi, <gjali> nuk lejoj. Adi. Edhe këm e gojë është mirë me shkrimë, fillon qalon pak. Stof Leshi. Stof Leshi? I trash, i pënuar në vejqë që përdoret përveshjetës si për me fshatare. Shajak? Shajak është e sa? Bravo, bravo. Shajak? Kam unë sa shajak. Një abdek shumë. Sa që da jo? Centra drektare. Shajak City? <laughs> nuk e, nuk kam, ajo, se përshaka, nuk kam anë si për shajak. Nuk përdoret aj shumë shajaku ja, ma. Sa t'ja. Sa dikur, ba. Hmm, e vërshet. Pytja e tretë është për një zhëndar këtë emisioni tonë. Po një po teut te misionet ton #1 cope hall daily me maj nga njëra an stiz bravo alta bravo alta ota funon me stiza po po apo vetëm <laughs> me goj dur dregoja mirë dur çora uh, peleshi çora <laughs> peleshi çora hmm. ja, besa yaku jo A, ja <laughs> ja mirë stizi në përgjigje e sakt për pyllin e tretë dhe e fundit fare kthehemi edhe një herë tek ED e cila tund me forcë në pen. Ëshkum. <laughs> ëshkum, pra, ëshkum. <laughs> Olda kush është fitues? Iliri 860 e morën numrin, fiton një, një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo. Të lutem Ilir, ke fituar. Ju lutem se sot zgjidhni ju muzikën në grupin e Mqjesit. 0692070222 është numri i telefonit miqdashur për muzikën që e zgjidhni ju. Nuk e dini se e gjetën a e gjetën dot se çfarë ishte ky tingull i misterios që kishin për sot? Ma kanë thënë një bebe. E jo kuptahet? E shte gugatja e një bebe. E shte sa. Që e shte e thjesht. E shte si më duket në fakt. Më shumë më shkon nga matëja. Jo, ta. jo, është bebe. Jo? Ti ke bebe, bebe unë ka matë e ti nga tron. Po, ajo nga tron. Ajo do të ketë matë e, ti do të kesh bebe. Uh, jo, jo. Ndërkoj që e ka gjithur Alma e para fiton një lulle nga bota e lulleve Bravo Alma Bravo i qofta Almas Æsht një bebe, bra Æsht një bebe e vogër, jaj di qembe njëher tjetër, Æsht një bebe 3 muajsh në, 3 muajsh në, 3 muajsh në, më ka galuar shpet kjo ko Tiku për një herë mm. Pa prit ma së fëmija ishte 4 muajsh Dijonik të këng nga Icon Pop Song Kërkohet titulli isaj mm -hmm. Nuk e disa doja dilni, po kjo është Ok, 069 27 22 Në Icon pop song Ding, ding, ding, ding Ding, ding, ding Ding, ding, ding, ding Ding, ding, ding Okej okay. okay. mm -hmm. Në regull Këtë e mba së pakme më shumë Tani e shtë kopërës, uërë lukët të vëjë Në klubin m10 Në klub fm Në ancient pikater Më m10 qëtë djida Oh yeah away, and we lasted all today Tell me honestly would you still love me the same If I showed you my flaws if I couldn't be strong Tell me honestly would you still love me the same Right above, no. If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shoddy, would it be all right? Come and show me that you don't do it. Now tell me would, really me would you really cry for baby, me? You really cry baby tell me would you die for me? me would you, would you me? spend your whole life with me? What's up? Would you be there to always hold me down? Uh -uh. Uh -huh. Tell me would you really cry for me? You really cry for me. Baby don't lie to if me. If I didn't have anything, what's up? I wanna know would you stick around? If I got lost away, if we lost it all today. Down, down, down, down. All I want is somebody real who don't need much My girl, I know that I can trust To be here when money low If I did not have nothing else to give but love Would that even be enough? Tell me, tell me, tell me Y'all me need for oh. no Tell me, tell me Tell me what you really ride for me, you really ride baby, me. tell me what you die for me. Can you, yeah. you spend your whole life with me? What's up? Would you be there to always hold me down? Bro, bro, bro. Tell me what you really cry for me, you really cry yeah. for me. Baby don't lie to me, baby don't lie, cuz I didn't have anything. I want to know would you stick around? If I got lots of way and we lost it all today. Tell me would you call me? call me If you knew I was in love with cuz I need I got lose always by my side hey, Tell me tell me do you need me? need me Tell me tell me do you love me yeah. Or is you just trying to play me Cuz I need I got to hold me down for life If I got locked away and we last it all today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 This is your station, Club FM 100.4 Hello, Mirsa Vini, në klubin e mqesit në Club FM në 104 Edhe në ekranin e klub dëvës, është do mqesitve juve nga 7 anë 10 Më mqesit të gjithve Më mqesit dhe juve, Andeja Më mqesit Nga nekësi matan Jini mërini Për që kemi, që kemi që rrënko është? Pa ma Për që par rrënko është? Si që ka rrënko është? Si si në tjetë, pështë Kanë fjetur, kanë fjetur Si si ndi është si, si e lodhur Si ku nga kanë rahur Si një bjo rrë Qo është rrëhë me Do thot që ndi është normal Gjyshi e emisioni ton thot është koa Gjyshi tjetër thot më dhëm për të gjashta Kurishim ishim Këtëllim ishim të rinj, tani është për një emision për për për shi Pa, pa Ashtë në vendë Më dhëm pak gjurin në faktë, më tuk e se më kurishet koa 1 1 1 1 1 1 Docjë mbi tapurin e vendokta mbi gjeografinë e atdheuton të mm -hmm. Shqipërisë. Ëm, um, ndopëse cili është më në veri, më në jug, më në lindje, më në perëndim, dakor. Duke duke dhënë ca qytete. Një ribast teatrit. Kështu që në pyetjen e parë. Ta. Pa. Zero çështën 207022 është numri për ata që duan të marrin pjesë. Përhas. Më në veri. Mhm. Uh -huh. Shkodra apo Puka? Mhm, daccord. 069 20 70 222 dërgoj mesazhet tuaja. Më në veri. Shkodra apo Puka? Apo Puka. Daccord. 069 20 70 222. 069 20 70 222. 22. Kjo kënga, Olta? Është gjetur? Është Umbrella. Po, po, nga Rihana, Rihana është gjithër mm, mm, mm. E ka gjithër mm, eti fiton b. dy bileta për në sineplex Bravo eti Po, paska e ka E L, L, l -a. A. A E sakt E sakt, kur bënë të rrimë, është e sakt Ti gjojnë të tjetërëm, kjo është e radhës Kjojnë <gjane> të tjetërëm Koid artisti që këndon këtë melodi? Okej. Okay. Artisti. <fizur> 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani emrin për çan fitues. Kush është artisti pra që këndon këtë melodi? <fizur> <fizur> eleta. Ësht është. I zinjori, i çmendur fare. Njeri po më tregon për këtë. Po është ai që quhet Kis... kubi, kubi i Rubikut. Tam. Që është i vështirë për të bërë, më arsysh kubi me ngjyra duhet i ndjenësh gjitha në një, një krah. Për shumë njërës është ndoshtë të vej pa mundjër Ose duhet ka njërë shumë shumë ka por, por Chris Walker I cili, i cili është një parashutist mm -hmm. Ka rritu që të zhidh Kubin e Rubikut mm -hmm. Për 6-10 sekonda Por një formë kritis në ndryshe nga jërzit e tjerë E ka vendosur që të hidhet nga një aeroplan Dukë e pasur një parashut Por fillimish ka vendosur që mos të hap Parashutën dheri sa të zhidh Kubin e Rubikut dhe oh. ka dalë që ta zgjidhë duke në rënje të lirë në këtë pa rast hapur pa hapur parasutën pa hapur parasutën për 60 sekonda e ka zgjidhur kubin e Rubikut dhe më pas ka vendosur që ta hapë parasutën oh. Ka vendosur Ai ishte vendosur, ai kishte vendosur, por da, nuk dinte eksaktësisht se sa do të zjashte. Po duhet të shoh ç'o bën me banë i natë. Do kjo ishte një sfidë për të, me sa duket ja doli mbar. Ëh, uh, ai ka përvojë me hedhjet nga lartësi të ndryshme, nuk është se ka frikë nga kjo pjesë, por. So, dhe kupio, la, sa për kopjën, sa parashutën. Ja doli mbar. Verdan, vërtet e shikoj ç'e bëri. Mm -hmm. Ka të një video të kësaj. Shumë interesante, ka. Po i jë zgjidhshëm do të thonë. Montuar blek, një GoPro në në helmet dhe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 Për këshu si për tërra... Vika ti në ka testa... Kët ishko në dhe blendit, joh? Në dhe blendit në shkandar njështë... Me derë, he kur i qile ka dika... Ja, ke të dhe derë atë këmë shiute... E ka përvojua atës... E ka përvojua atës... E du me lehe hy... Në më të të tyrje... Këshu është është fortifikuar... Tani është nëndë e 23 minuta... Ujënë me klubin e mqesit Në valet e krabu e family 104 Sot muziken e zgjid një u Kërkes muzikore është të dhe kjo Për stroma nga Flori Belgjika Kjo që etë uh, formidable. formidable Shioj e Flor Shioj e Flor Shioj e Flor so Shioj e Flor <laughs> Shioj e Flor <laughs> Shioj e Flor Shioj e Flor <laughs> Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hey bébé, oops mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire et de bouillière putain, je peux pas faire d'enfants et bon, c'est vrai, pas... hey, reviens. 5 minutes quoi. Tu t'es insulté, je suis poli pour toi et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça avait autre chose à faire. Vous auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. formidable. Tu, étais formidable, étais formidable. Hey, tu es formidable, j'étais formidable. Tu es si on formidable. Eh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié, mais c'est canano mec, t'emballe pas, elle va te larguer comme elle le font chaque fois. Et puis l'autre fille, je lui en ai parlé, si tu veux je lui dis comme ça s'est réglé et au petit aussi enfin si vous en avez attends 3 ans c'est temps et là vous verrez si c'est formidable formidable tu étais formidable j'étais formidable nous étions formidable formidable tu étais formidable j'étais formidable situation formidable Eh hey, petite Oh pardon petit Tu sais dans la vie il y a ni méchant ni gentil Si maman est chiante c'est qu'elle a peur d'être mamie Si papa trompe maman c'est parce que maman vieillit Tiens pourquoi tu es tout rouge Ben reviens gamin Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe vous Ah oui vous êtes sains vous bande de macaques Donnez-moi un bébé sage, il sera fort formidable. formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables pim pim piririm pim është mm -hmm. ai momenti nga fundi i misionit ku Rolta nuk rritet më. Është tamam si shkojë. <të> Elona dhe Delvërdar. Elona dhe de vjen, pastaj do sa ojtë, të thrasim me Olden. Hajde, është gati fitore roza. Kisha një punë shumë serioze. Orgesa Zaimin e ka ngrënë një mushkonjë dhe e ka bërë oh po. Bër? Yeah, yeah. E çfarë do të bëjë? E çfarë thon mund ta lëpish kur ka të kanë ngrënë mushkonjë? Ajo e kishte pirë në rohan. fakt po. Ekzistonte pirë vetë. Vetë po. Me me lëkur banane. Po. Shikushi kujdeset për mua. <të> A i du t'a lypki Unë thira një ambulans të faktë se u bëshumë kesh Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri t'a shim Pos të e mora një pushk vrrava më shkonja Ojte gjini gynjesht tërë më të bukar Ojte as di as, as, as, as njën As të gynjej, as tëmë të, Ojte cila, cila thonë se është më në veri Shkodra apo Puka? Tirana E po Ilbasan, jo Shkodra se, po Më kam thëmë Po t'ishe aty du ta... Da... Po takojë marrve, oh, that is a great duty. Ju lutem tash tjur... i shkottra më, më kanë. Gjatë orkestës Zaimi. <laughs> në bër kësu, se... atë atre... po e zgjat ë. Hajde orkestra, hajde, t'ia tregojmë vendin. Ajo dashë siç mund të shikon ajo. Ka ngrenë një mushkonjë dhe thotë se thash të udhëtië për mushkonjë. Se mbaj më mirë tani. Pak ka shumë gjëra këtu. Sigur nuk e dëgjojnë. Okej, dakor, dakor, dakor. Sigur e mbyrtet mushkonjën. Po, po ishte një alamat mushkëror. Ne na ngrohnë mushkënia dhe yeri ne do të bëjmë shumë. Aje kemi vetë këtu. Kaku sta lupi je. Opa, opa. Nuk ishte dje ontem. Ne jemi vjekish që humbur të re atë fundin. Është saktë që Shkodra është më në veri sesa Puka. Dhe Blerta fiton biletat për dashamirë. Por shumë pak, me të si drejtën. Por Shkodra është pakës fare më lart se sa Puka. Qëse le të bëjmë një pyetje tjetër. A uh, dy qytete tjera. Shikojmë nëse e gjeni këtë radhë të pyesim kush është më në veri. Berati apo Fieri? Mhm. Mm 069 20 70 222 dërgojeni mesazhin tuaj. Nuk e dini? Nuk e di keni. Kush është më në veri? Cili është më në veri? Cili nga këta qytete është më në veri? Qyteti i Beratit apo qyteti i Fierit? Mhm. Mm Kaç shehë dërgojnë aty 069207022 tak tak tak shtyp send ikën ajo. Vjen çtuturon te kolta. Olla ndërkohë, na na, ngado ma tjetër. Duhet fluturuar për veten. Po, duhet gërkuar kështu se si. Ne do bëjmë një kurs pjesë që të marr të premteve, të mos jetë emocioni trahor. Të jetë 2 orë. 2 orë gjys. Ai gjysh mban premte për ty. 2 orë gjys. Sesh e ka këo, e ka këo. 2 orë gjys, se të ska shkuar akoma 2 orë gjys. E di, e di. Domo e do 2 orë nduket. Haç e do atë. Sa e do t'juarëmë? Uh, më mirë ako më do jeshtë Më mirë ako më Ki qëtë njeri? <laughs> e dyorsh Më mirë ashtë një qëtë një qëtë Ej, ollëta Interesantë E lëm E gov E lash E lërë Lërë Lërë Lërë shami, monstro Ej Lërë Lërë Lërë Dijon, dijon pak hmm. E kanë Otra. qëtër se kush është artisti që luon këtë melodin? Hmm. Jason Mraz Jason Mraz është e pasak E ditë që ashe bukur? Hmm. Kur doli kjo, lë, ja? Neo. Këto këngët të ishin, ishin shumë të famshme Ishin në radio në të këngë Dhe njështë i dinin Tani që i kanë galuar një 2 vjetë Këmë dhe denë haruar Dhe haruar thonë Jason Mraz për këtë Po nejo është sakë Bravo Nejo Ja të provoj Nejo Ne U, U? O O oh. Bravo, Bravo Landi, fiton dy bileta për në Sineplex Ne ujo, është, <laughs> ne ujo është e sakt në krybin e mëgjesin Dijonit Radhës, për këtë kërkohet titulli i këngës Kërkohet titulli i këngës për e të 06-29-2722-069-2722-069-2722-06 Ne plan për fundjavën? Jo. Heshtje. Asim plan rreth fundjavën. Do ikim në plazh. Në Varshit Kosovë, e tha Olga. Po ai thësh koha duhetim. Olga, do të dëgjon motin nga Unati apo? Dëgjoj po janë bërë shumë të pabesueshëm ka japin motin. Çdo media jo vetëm këtu dënë, po kudo. Po. Më vjen shumë keq a disipli që po ta them. Ai foli qartë kundra teje. Më vjen shumë keq e po ta them, po moti im del gjithmonë. Unë jam nuk jam dakord me ty, Adi. Pasajeri ka qenë gjithmonë papërsueshme, nuk është se u bë. Okej. U bë tani. Faleminderit që ti vlen disa Alaj. Ti se ke i den. Më shite për një sekond, më shita. Për një sekond b'lek prapë. Mopaq faktikisht. Të bresh prapë, më thua vetëm baje pak, një sekond pa. Është kur lidha kucën dhe ja mora bravo. Un skam që më hojtën se dikur e kam pasur vetë para çikimin e modit, diku tjetër. Edhe kur dilja rrugëve takoja shokët, u thosh po ti se vjenë normal. Ç'a bën? Ju thosh që më se kam fajnunë, më mua japin dëgatshum. Vetëm më lexoje zorja. Kjo që shtapë do gjo atë ishte historin nga i eta është të vërtet, më? është të vërtet, ka pasi moment kur radi nishte vajzaj motet Vajzaj motet është t'jali motet në i kanal t'jede Da man t'jali motet Si ka ljove në ta? Tu e tu e një Te, te, te, e rinë, e nesë do, dhe etë ko e mirë nesë Edhe pas nesër, Adik shuqik në plashë po desha Poh, në mendoj një Poh Sa me i nga, dollta Shumë Shko në Adi, merë autobuzin Edhe ti shpirë ti vërë Adi, Adi, Adi, e e e mazak, Adi Cipër Cipër Cipër Cipër Trencunar ti Ne makino vë? Në autobuzë mërë Porta bagajsh <laughs> Po, dhe vejshë ditë porta bagajsh <laughs> <hë> Edhe, është edhe kutia, ndi më shpejtë, këne që e nështë Okej, okay, mirë. Me trenë, blendin, me trenë. Rrugë e gjabë, për çukuar deri të treni, ollëte. Po, deri në ka sharë, posta e atje mire treni. Ishte gruaja të kjo parën pas shurë këshu. Pa e pak nashër. Mm -hmm. E i moment, shfrynë edhe i thotë burri, thotë. Dukëm shumë shëndoshtë, me një kompliment, lutëm. E dhotoj, syti këtë gjamë. Këtë e i pas pak këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë kë Sympathy Vintani është 9:33 minuta në këtë moment në Club Fem në 100 pikë 4. jesi Më siguri ardhur në klubin e mjesit me klave femër 104 unë Robin Zalla. Zbrit, lutem, zbrit. Ai është duke fyuë gjatë. Zbrit okay, se nah, okay. do bie të kesh. Nareu. Asë zbrit down. Okej. Do të mbështesë. Le të bëhet për të zbres. Olt. Faleminderit. A dëgjon fjalën? Atëherë. Vjen me vajsa. Më siguri ardhur në program. Blendi këtu. Xherri aty. Mirëmëngjes. A dia ti mbrava? Përshëndetje të gjithë. Përshëndetje. Olt. Mirëmëngjes. Dhe Lorit. Lor Lor Terezi Regjisor Sipas Jeri Tomi Ishaun <laughs> Tomi ethi <laughs> Jeri sa ja Po I ndam role Kush është Spajku? Qeni Lori Po <laughs> Lori është Spajku? Interesant është. Interesant, po. Qëndajë këmbëtorët e dy. A mundet të bëni Rosaku i Vogël? Po. Që jinjë, ç'i kipi? A vë dhe miu i vogël është një miu i vogël. Ai vulli fare, poi. Vulli fare, cioè vieni un'altra her. Kuzhiri i jeri. Un jam rosaku. Sedi, ndao me me Adit. Un jam rosaku. Solo meshi ne jemi te dy këtu, bëhemi mm. skuadër, skuadër Minch. Skuadra <laughs> e <en> Pam. <laughs> Mirë. Doni bet Sule anti Sule Maltis tash. Pam. Ja, yeah, oldar stome ha Pam. Hajde vlaj. <laughs> <laughs> Sule Novi. Idio më do tetra, idio. Idio o ochen. Miau. Mmm, da rodë. Miau. Tani, kanë thënë që fjeri është më në veri se sa berati Dhe kjo, o yeah, të oh, kje mëndjen në këtu të qitë, mbarem këtë program mm, Ta po Hajtë se na e cove mbrava E lda, ka gjetur fiton dy bileta për në piste në patinajit të këtira në Ring Center Piste në patinajit të këtira në Ring Center, miçdashur është mregulueshmet Një mi metrë katror Një mi metrë katror Më e madhja A ti më më bëshin ty balate Ta Ajo për asaj bën pis patinashi. E lan shesh kështu. Po, po, kot fare dha. Mirë, ëm, le të bëjmë një tjetër. Le të bëjmë një pyetje tjetër me këto. Cili është më tani do t'androj pak. Do të bëj cili është më në jug. D'accord. Nga këta dy qytete. Peqini. Mhm. Peqini. A po? Cerriku. Mhm. 069 20 7222 dërgoj mesazhet tuaja. Jemi në zonën e Elbasanit këtu. Mirë kosava kamta edhe ndëlspasa. Po ehm u bëç Obama se tipa Obama, Peqini apo Cërriku? Cila është, cili nga këta dy qytete është më në jug? Cili është më në jug? Cili është më poshtë? Pyetem uh, për uh, Pukën e Shkodrës, cili, cili është më në Veri, për Beratin edhe Fierin, cili është më në Veri. Tani pyetim cili është më në jug? Peqini apo Cërriku? Dekord. Peqini apo Cërriku, cili është më në jug? Shumë e thjeshtë. Hap një ato Google Maps ato gjerë atë që a keni Edithi ja Adi A Adi, Edithi Kam për shtipjesër po Ok, ma bëjmë e shenjë që të mos të ati gjojnë Cili me ndonë nështë mëni jug? Mm. Edi okay. kam duket pas ka kalluar nga mun, to anë Mund të ketë vëng vizurin se Un i zjetë që din ashtë afer, le vizin shumë pak Me njëritjetin? Uh... Së kam qenë asë njërë, po kam kalluar oh. në fjesht po amë nësor mm. Ejo, për, uh, për këtë Për këtë pyritin e fund Letë japim një abonim, një mujorë, tëkë City Fitness Club Tiranë. City Fitness Club Tiranë, mishda, shumë dha gjeni edhe në Facebook, nëse kërkoni atje. City Fitness Club është në rrugën Bardok Biba. Do dhe të mbrapa 15 kacit. Mbrapa hotel Tiranës, mm -hmm. aty pran VD Center, ishkjën e man 7.10 në torit, është një palesër krejtere që së por shtapur dhe ne do t'juqojmë atje një muaj që ta provoni vetë ka një gjë të mirë kë pa lesë. 24000 lekë gjithë vitin. Nga ora 8:00 e mëngjesit deri në orën 20:00. 20, është pa 22. Në një surrë mënyrë shkëlqyr, mban 22. Mm -hmm. Ora 8:00 e mëngjesit deri në orën 22:00 të mbrëmjes dhe vetëm 24000 lekë abonim vjetor, vjetor. Fantastika. Që mund të paguhet me 3 këste. Paguan 8000 lekë një në 4 muaj. Mm -hmm. Dhe është i, me Technogym, kanë disa nga nga pistat e vrapit atje. Ambienti është i shkëlqyer je vend Facebook është City Fitness Club Tiran, që që tregon se palestra është kompletuar në mënyrë fantastike. Është mm. ambient shumë i bukur. Po, është shumë e ka mira, mm. edhe për goca ka këto trampolina, edhe këto gjërat që hidhesh, për çunat. Mm. Ja këto janë ato që kanë tonieri. Është sa bukur, po. Ke përshtysh vishën këton këmbë, edhe me këto hidhesh pupthi, wow. si kangur, po ti bën don... vithet. Sa qejf. Kshu, bleon kompleto <laughs> bleon. Bionson, <laughs> <në pali. laughs> nga trova me Bjancën. Ehm, um, kështu që Që jeni këtë? City Fitness Club, kush në thot nëse është rriku apo peqini më në ju ka për të fituar? Ok? Në rejë, bërë. Kemi shë radio? Ne, kemi gatu. Ok, gozat, po unë për ty për e bëjë, se s'kishan <laughs> mërë, por me që ti insiston, unë nuk të aprish. është koha për shë radio, mishdashur, gozat ka menduar një fjallë, dhe të zgjidhim tani. Të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Sa radio, loja që vendos dëm kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Goza fiale juaj është diçka që hahet? Ëh, mm -mm, jo. Ja. Diçka që pihet? Jo. Ja. Diçka që vishet? Jo. Ja. Qenie e gjallë? Jo. Ja. Krijesë? Ëh, mm ëh. -mm. Cucë. Është një fantazi. Nuk fantazi. Nuk do të thoshë fantazi. Është brenda, është konkrete. Ka njëriu, është diçka brenda njeriu, si dëshira, vullneti. Po, në një farë mënyrë po. Po. A tash një virtyt i njerëut. Jo, jo, jo. Është një cen i njerëut. Jo, Piëse e njerëut. Është diçka e brendshme e njeriu. Një organ. Një organ. Ja. Një, organ ja. një ndjenjë, një. As i organa as jast. Tanë kur ke këtë, ke edhe ndjenjën. Normal se pa këtë e nuk, nuk tha, do të kishe ndjenjë. Mos është një, një cilësi? Jo, jo, jo. Të In gjithë njerëzit e kanë. Të gjithë njerëzit e kanë. Është fizikë kjo? Jo. Nuk preket me dorë. Jo. Ka shëja. Jo, çfarë është ja. Oja. Shpirti. <gjubi> ja. Së shoj, un mendoj që nëse ti nuk ke këtë, nuk do kishe edhe një shpirt. Po, bravo. Mos ke këtë. N, n, n. Jo, çfarë është jo. Ja. Ndërgjegja. Mm -mm. E. Je në rrugë ja. të drejtë. Ësht diçka më. E, e theta me. Jo, ja, çfarë është emocione? ja. Jo. Emocionet? Ja. Emocionet. Po, jep në... fare emocioni. Shkakton ka, emocione. Ka, ka po, ka brenda emocione. Të mira ose të këqija. Ësht diçka që ka njeriu, e cila shkakton emocione midis dashur. Po nuk është shpirti, mm -mm. nuk është ndërgjegjja, m, mendja, mendja. Jo. Mendia, jo. No. Po duhet të kesh mend që ta bësh këtë. Që ta bësh, ta bësh, ta bësh, nuk mund të vashje. Kësh, bëna po e ke. E ke. E ke, e ke. Që ta kesh këtë gjë. Të gjithë njerëzit mm -hmm. e kanë. D. Jo, çfarë është D-ja? Dashuria. Jo, jo, jo. Sa i kanë të mirë atë. Është me D apo jo, s'është me D. S'është me D, nuk fillon me D. Është diçka më e madhe se kjo. Nëse më mbanësi ato jo, mosketë, jo, unë jo, kam dhënë një ndihmë shumë të madhe. Qethash, unë mendoj, nëse nuk e ke këtë, jo, nuk e hash shpirt në një mënyrë, nuk jo, jo, jo, jetë. Jo. Po jo pra, jo. Jet përse ti jesh gjallë domethënë ke. Jo. Jo, vajti mundi të ka jo. Nuk jesh gjallë, por pak të nuk ka vlerë. Ka njerëz që se kanë këtë? Jo, dhe mirë bën që. Të gjithë kanë. Të gjithë kanë. Po, që ka ordinare fare aty. Jo, ai. Mi, është e bukur ose e keqë? Ëh. Bukura, pra këtë bukër po, asë të të qia Po Pra nësëse ke këtë qërë ndodhë të fe? Së ndodhë asë gjatë i po është të gjitha kanë është të gjitha kanë Por unë mendoj që nëse nuk do e kishim këtë gjë mm -hmm. Nuk do kishtë të vlerë asë një gjë tjetër Po së është nërgjegja nuk është mendhja I përfëshin jo, të jo. gjitha këta bashk Gjitha bashk hmm. e... Pëja jo. Personaliteti jo. jo. Këja Me, Me Kë filan oh. hmm. A Ja, është fero ska. Karakter po mendoj. Jo, jo. Kjo ka po me K-rë. Më të K fillon të jetë. Tashin që gjë që fillon me K, që e kanë gjithë njerëzit, oh. mm. edhe gratë kanë. Po edhe gratë kanë. Edhe fëmijët i kanë. Çto i jetë balla? Jan përshtypje në mendje që lën gjurmë. Oh, jeri ha. Apo e dashur, oh, po. Po, po, pretësh e mora vetë. Kjo është si sinonimi i memorijas. Ku? Po, ku. Bravo. Bravo. Por jo memorijas. Do jetë tjetër gjërë përsoja që të të dhe Ku, jë, jë E ka gjitur në në regullë është Po, me sa Në me dhe tjetërën Më nga tërujë fare të një Jo, jo, jo, janë, teke, teke këto Ka shumë të tila Janë ato që shkruen do njëherë Po, po, po, pra Pra, e ke gjitur, jënë regullë Pra, pra Da më fëtë me sa, hëtë ajo E tish, më baronë me sa Makine me morje, zënë bonë për vitë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 Po duhet që ta t'gjoj e oltë a se... Do t'mari... Do... Do t'me ta... kujdes, ojtë Video adha të vëshë e t'i kushne Si bëjnë më kështu Ta një posë nëzore e vithë Ka stok. video Hopat, tre, katër, du, një dhe. Arditi me flokë A një di akoma ka flokë Me shumë flokë Makine me morje zrapon në kujtina Në qas dhe jetës jënë Më të ditë i monë Janë të i monë Janë të i monë Janë i rëgjëzorë E pëse është makine me morje zrapo në kujtina E në qas dhe jetës jënë Makine me morje zi e Umbet në përmjek këm dita fluturë Në ndëo inka trinarja Di kuta nda loja Këndë një info lori për �ndømt dhe Rgjëa Petri Bozo përë be dhe Dhe i kutimet ka lojnë Hu vede ti qeshe Ti këndoje Webëndien që dugejë dhe xa e meló Oh yeah, dhe tregojem ne muzikë, ne ka priminë. Dite është një. Ne nuk ndez ë. Akoma ka autorin mm. e siti fjalët e nuk thua se të. Pa prish, po. Gjunanjë s'merret shumë me muzikë. Edhe i ka të gjitha këngët e bukura. Po braum. Uh, po bresni. Sh, shumë i mirë, okay. Themi faleminderit um, Blendi, kthe... o të naqim. Si a si që kthehemi mbas pak këymin e mëmësit, do të na e bëni në një kafe për këtë, më që u plani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 $20 in my pocket I'm, I'm huntin', lookin' for a comer This is Fucky Marshal Now, walk into the club like, what up, I got a big pack I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop Ice on the fringe is so damn frosty The people like, damn, that's a cold-ass honky Rollin' in hella deep, headed to the mezzanine Dress in all pink, sent my gator shoes Those are oh. green drapes and a leopard mink Girls standin' next to me Probably should've washed this Smells like R. Kelly's sheets But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing off on those moccasins. Someone else has been walking in by me and grudgy fucking men. I am stunting and plossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, oh. bitch. I'm going to take your grandpa style. I'm going to take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa. Can I have his hand me down? Thank you. Belor jumpsuit and some house slippers. Dookie Brown leather jacket that I found. Dig it. Oh. They had a broken keyboard. Yeah. I bought a broken keyboard. Yeah. I bought a ski blanket. Then I bought an E-board. Hello. Oh. Hello. Hello. My ace man. My mellow. John I ain't got nothing on my friend's game help up no. I could take some pro wings make them cool selvop let me go head to be like ah uh, he got the velcro I'm gonna boss some tags only got 20 in my pocket I, I, I'm hunting looking for a come up this is fucking my soul awesome. I'm gonna boss some in my pocket I'm hunting looking for a comer this is fucking awesome what she know about rocking a wolf on your noggin what she knowing about wearing a fur fox skin I'm digging I'm digging I'm searching right through that luggage one man's trash that's another man's come up thank your granddad for donating that plaid button up shirt because right now I'm up in her stunt tip I'm at the goodwill you can find me in the ass I'm not, I'm not stuck on searching in the section Bums. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy I'll take those flannel zebra jammies Secondhand and rock that motherfucker Ooh. The built-in onesie with the socks on that motherfucker I hit the party and they stop in that Motherfucker, they be like, oh, that Gucci That's hella tight, I'm like, yo That's $50 for a t-shirt Limited edition, let's do some simple edition $50 for a t-shirt that's just some ignorant Bitch, she, I call that Getting swindled and pimped, she, I call that Getting tricked by a business That shirt's hella dough, and having to Same one of six other people in this club is I hello don't eat game come take I look through my telescope trying to get girls for my brand and you hello world and you hello world bad well <laughs> pop in time yeah the house I'm gonna pop some tags only got 2 in my pocket I'm, I'm, I'm looking for a comma this is fucking my soul awesome.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 go down i'm looking incredible hey, come on man i'm in this big ass hole come up this shop down the this road i'm gonna pop some checks only got 20 in my pocket I, I, i'm, I'm looking for a comma this is fucking awesome yeah awesome michael more <laughs> and louis the ones Sot emisioni do zgjat sure deri në orën 11. Deri në orën 11. Faleminderit, Olga. Me orkesën Zaimi mbasparkut në uh, klavë fem në 104, por tani, tani është momenti për të bërë sharadin e kthimit. Jan uh, gocat që hmm. si do të gjejnë fialën e djembëve. Fiala juaj është send? Yes. Është send. Jo, nuk është send. Jo, ja, ja, ja, pra. Është gjëje. Jo, mirë, nuk është. Është një gjë që hahet. Jo, nuk hahet. Pihet. Ja, nuk piet. Shihet me sy? Shihet me sy. Preket me dorë. <laughs> mënyrë fare mënyrë mund të preket me dorë. Në <laughs> një farë mënyrë. Në një farë mënyrë. Në një farë mënyrë, më shumë të prekajon sesa e prek se ti. Ësht <laughs> diçka e gjatë? Jo. Ta ra ra ra. Tan gordhur. Jo. Jo, nuk është është është ndjenjë. Jo. Jo, <laughs> jo. Është është është është nuk është fola ndërkohë pikati i fituesit atë po bëj jepi heritin çik jepi heri më duha të shajë më impon se çfarë është don deri tani ti nuk e prek po ti nuk e s'e prek dot ajo mund të preki ty mund të të lagj heri oh lart lart lart në qiell mund ta bëj ne kemi përmendur si jam gjatë emisionit po ajë kemi përmendur son është diçka që ka ndodhur në Sarandë ka ndodhur në Sarandë është më p bravo E sange, ajo mund të të tundë, shkundë edhe në kundë Sa, të të ndëk nej, gjithë të ndëk Vequnë Gjithë, me gjithë rubin E vërtet Oke okay. Nuk të e më do tja Sa mire Pra, ka ndodhë një Saranda, fillon me së mm -hmm. Saranda Nërkoj që, mm -hmm. të riku është më në ju këse sa peqini Dhe është Vladimiri që fiton në abonim dhe një mujor Bravo Ndërko kujtime të ishtë të sharadion Alketa fiton 2 bileta për në Cineplex Price tag Niko Husa, 2x0 po. i mbronumri Fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo JCJ është saktë, JCJ Price tag ishtë në Ta shkërëm që, që në përbim të mamë? Dekord P R I I e pak të zëgës të këtu Të, të, okay. të o, E Të E shkëta kapim A G Bravo ah. ah, Bravo <gibli> Ndërko për këngën e ditës kam Aleksandran fiton një lulle nga bota e lulleve Dhe shara audio qunave është stuhia Bravo Ikema. Monda fiton dy bileta për nësine ples Orgesë zaimi Music Box në bas pak në Klebe FM në 104 Ba shqiemi të hënën Mjërë pafshim Të fundjevë të bugor, mjërë pafshim Të fundjevë të bugor, mjërë pafshim